Laugarren unitatea. A. Familia eredu batzuk 3. Aukera hori egin dugun gizonak eredugarria gara batzuentzat, baina horrelako hitzak entzutea etzait gustatzen. Emakumeek urteak daramatzate lan hori egiten, baina etzaile inoiz aitortu itsilean eginduten lan guztia. Probatzen den arte ezin da jakin zenbat lan eginduten eta egiten duten. Dudari gabe. Gizon guztiek probatu beharko lukete etxeko gizon izatea zer den, eta gizarteak hori bultzatu beharko luke.